Домотканними хідняками Тут умістився маленький столик Шафа для книжок і чотири стільці «Повинен бути з хвилину на хвилину», – сказав Микола «Тісно в тебе, а де друкарня?» «Через дорогу» «Що за птиця цей літератор?» Закінчив Краківський університет Викладав у гімназії в Тернополі Брався перекладати Жеромського Знайомий з Яворовським Листується Стефаником «Передала мені, що можна довіряти. В такому разі мені випала велика честь. Тільки не перебільшуй. Іноді чоловік, мов, енциклопедія, а придивишся – іде». Микола взяв у руки відбиток листівки, я схилився над газетою. В двері відчинив чорнявий середнього зросту чоловік років 35. «Про нього я міг би сказати, що скальпель сумнівів ніколи не торкався нього». Низьке чоло, настовбурчена чуприна, довгі, покриті заростом руки. Микола запропонував йому сісти і сам сів поруч. Мені дуже приємно, усміхаючись, почав він, що скрізь, де не буваю, чую тверезі голоси на захист збідованого населення. Особливо радує, що всі виявляють правильне розуміння національної проблеми. Колись щире серце Гірчак, Прохопився перед аудиторією, що більшість галицьких інтелігентів – добрі спеціалісти, але всім бракує культури. Це патріоти мужитства, наймані плаксії. Народ мовчить, терпить і ненавидить, а інтелігенти скиглять. Різке полівіння у свідомих українських сферах, продовжував гість, віщує істотні зміни. Польща буде змушена поступитися, бажано ще ширше популяризувати національні здобутки. Він розповідав про страйковий рух у Франції, заворушення у Варшаві і час від часу робив кисломіну. За такої ситуації треба показувати, треба створювати, було б добре якби. Потім торкнувся питання про нашу селянську літературу, знову збився на басові партії. Треба записувати народні говірки, в літературі повинні говорити традиції. А чи немає можливості, запитав я, видати франкові записи фольклору, гість з похмурнів. Якби ж то добивалося, збірник безперечно, мав би успіх. Я встав, ніби відчинити вікно та, закуривши, залишився стояти і не слухав дальшої розмови. Якби ж то добивалися. А ти? Серед української професори в Польщі є люди зі світовими іменами, одначе ніхто не добивається. Біся з ним автохоном, коли б не взяли на підозру. За посади бояться. «Чого ти так, очевидячки, виказав неповагу?» – накинувся на мене Микола, коли літератор пішов. «Треба бути дипломатом». «Треба. Він і мене знудив». Вів Микола, але такі люди потрібні. Він потрібен тобі, ти йому, щоб не почувати самотності. Будь ласка, на мене не поширюй своїх дефініцій. Заглянемо до друкарні. Ходімо. У просторому льоху під стінами стояли шкільні лави. На них каси шрифтами. Посередині друкарський прес. Він мене втомив, признався я Миколі чого знизив він плечима. Прогулюєтесь по ранах, граєте поняттями, які озиваються в душі як виразки. Я розумію, ви цим самим підноситеся духом, але слухати вас – каторга. Досить пам'ятників. Люди з лінивою душею завжди вигадують собі богів. Замість того, щоб показувати людину, пишуть про цвіт папороті – Тонкі натяки між рядками перетворюють у «Стій, гімназисти, перебив мене Микола» і засміявся. Але в тобі є щось геніальне. Воно химерно переплітається з передвіковічно темним. Я завертів корбою преса. Кампанела сказав би, що я тримаю в руці штурвал епохи. Як усе це опошлили? Мрію про Копику, про журнал. Візьми мене коректором. Та от своїх не переконаю, а сам не справлюсь. Іван Деркачук співав у всіх європейських столицях, близько десяти років був окрасою Варшавської опери. До Львова повернувся у похилому віці під час війни.